نحمده جل وعلا ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يطلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له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 وكل ضلالة في النار أيها الإخوة والأخوات معاشر المسلمين والمسلمات ينزل رحمة ألي الله سبحانه وتعالى ومالك تومان جسكن فجة ونفج الشكر كهدرة الله سبحانه وتعالى atas dua nikmat yang Allah berikan kepada kita saat ini yang merupakan nikmat yang terbesar yang menyebabkan kita bisa melangkahkan kasih kita ke dalam masjid Allah subhanahu wa taala ini dalam rangka mempelajari kitab Allah dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua nikmat yang kami maksudkan adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dengan sanad yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ni'matani Mengabukkan dih mereka teruk minat nasi, kesehatan dan kerja. Ada dua nikmat, ada dua kebaikan yang Allah berikan kepada hamba yang kebanyakan manusia itu lalai daripada nikmat tersebut. Tidak sadar kalau dia adalah nikmat, nikmat yang pertama. Adalah ni'mat kesehatan Ni'mat yang kedua Adalah ni'mat waktu luang Ni'mat kesempatan Yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hambanya Yang setiap ni'mat yang telah kita terima tersebut Semuanya itu pasti akan dipertanyakan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Semuanya akan dituntut di hadapan Allah sampai di mana kita pergunakan nikmat-nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah subhanahu wa taala kepada kita itu. ثم لا تسألن يوم إذن أنين kata Allah kemudian pada hari itu, yaitu pada hari kiamat, kalian pasti akan ditanya. Latus alunna pasti pasti kalian akan ditanya pada hari itu tentang nikmat yang Allah telah berikan kepada engkau. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahuwataala, beruntunglah orang-orang yang diberikan oleh Allah nikmat kesempatan, nikmat waktu luang, dia pergunakan dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah subhanahuwataala. Dia pergunakan dalam menuntut ilmu, dia pergunakan di dalam beramal, dia pergunakan untuk kebahagiaannya di dunia, alam barzakh dan di akhirat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala, sesungguhnya fitnah. Dan musibah yang terbesar. Yang menimpa kaum muslimin. Pada hari ini. Di zaman ini. Zaman sebelum kita dan zaman setelah kita. Itu adalah. Fitnah At-Tahazzub. Terjadinya perpecahan. Perselisihan yang terjadi di tengah umat Islam, dia adalah musibah yang terbesar yang menimpa umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak bisa tidak itu pasti akan terjadi. Namun bukan berarti dia adalah perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia adalah perkara yang dibenci oleh Allah Azza Wajalla dan diwanti-wanti oleh Rasulnya. Akan tetapi sebagai cobaan terhadap manusia, maka perpecahan itu pasti akan terjadi di tengah tubuh kaum Muslimin itu sendiri. jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Di dalam hadis Al-Arbat Ibnu Sariyah radhiyallahu taala an yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan At-Tirmizi dengan sanad yang sahih Nabi s.a.w. bersabda Fa innahu man ya'ish minkum فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam maka sungguh siapa di antara kalian yang diberikan kesempatan hidup diberikan umur panjang untuk hidup setelah meninggalku kata Nabi fasayaraktilafan katira pasti dia akan mendapatkan pasti dia akan menjumpai perselisihan dan perpecahan yang sangat banyak di tengah agama ini Itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang Allah sudah tetapkan terjadi di tengah umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala hal itu terjadi Fa'alaykum alaikum bi sunnati maka wajib bagi kalian untuk berpegang teguh kepada sunnahku jalan yang telah dilalui oleh nabi dan para sahabatnya wajib berpegang teguh terhadap tuntunan nabi sallallahu alaihi wasallam dan telah dilalui oleh para sahabatnya siapa yang berpegang teguh terhadap keduanya terhadap al-quran dan sunnah rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti dia akan terbebas dari musibah perpecahan itu pasti dia akan terlepas dari berbagai macam fitnah tahazzub fa'alaikum bisunnati maka wajib bagi kalian berpegang teguh terhadap sunnahku wa sunnatil khulafai rasyidin al mahdiyina min ba'di dan sunnah khulafah al-rashidin yang terpetunjuk setelah meninggalku abdu' alaiha bin nawajiz gigitlah hal tersebut dengan gigi graham gigi yang paling kuat artinya pegang teguh dengan kokoh Jangan sampai dilepaskan, jangan sampai dilalaikan, jangan sampai ditinggalkan apa yang telah menjadi ketentuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa alaikum bi sunnati wa sunnati min ba'di. Ibtu 'alayha bin nawajiz. Wa iyyakum wa muhdatsatil Maka hati-hati bagi kalian membuat perkara-perkara baru di dalam agama. Kerana sungguh membuat perkara baru di dalam agama itu adalah perkara bid'ah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang telah disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah didapatkan oleh umatnya setelah meninggalnya. Naam. Terjadinya perpecahan dan perselisihan yang sangat banyak di tengah kaum Muslimin, di tengah orang-orang yang mengaku dirinya berada di atas agama, yang berpegang teguh di atas agama Allah Subhanahu Wataala. Di dalam hadis yang lain juga diriwetkan oleh Imam Abu Dawud. داري صحابة أبو هريرة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ارتبدا افترقت اليهود على احدى 71 فرقة وافترقت النصارى على 270 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة kulahum fin nar illa wahidah fasuila anhu faqala wa al jamaah nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda orang yahudi telah terpecah menjadi 71 golongan dan orang nasara telah terpecah menjadi 72 golongan. Dan umatku pasti akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya berada di dalam neraka. Illa wahidah. Kecuali satu golongan saja. Hanya satu golongan yang selamat. Yang diselamatkan oleh Allah SWT. Semuanya berada dalam neraka. Illa wahidah kecuali satu. Tatkala Nabi ditanya, siapa mereka wahai Nabi? Nabi menjawab, Wahumul jama'ah. Mereka itu adalah al-jama'ah. Siapa al-jama'ah ini? Ketika kita mengembalikan kepada penafsiran setiap orang... Atau penasiran setiap kelompok yang ada sekarang ini Pasti masing-masing menunjuk Al-Jamaah itu adalah kelompok kami Al-Jamaah itu adalah kelompok kami Sehingga tidak satu pun Golongan yang ada Kecuali pasti membanggakan kelompoknya Dan mengaku berada di atas kebenaran Yang anehnya lagi Tak kala masing-masing kelompok itu Mengaku berada di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi ditanya manumnya Rasulullah, siapa mereka yang selamat itu? Lihat pertanyaan para Sahabat. Tidak ditanyakan apa mereknya, apa namanya, bagaimana organisasinya tidak disebutkan oleh para sahabat. Yang ditanya adalah orangnya manhum, siapa mereka? Bagaimana ciri orang yang selamat itu? Nabi menjawab, "Wa jamaah", mereka adalah al-jamaah. Ketika kita mengembalikan kepada para sahabat disebutkan di dalam sebuah riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an. Beliau menafsirkan al-jamaah kata beliau mawafaqal haqq wa in kunta wahdak al-jamaah itu yakni kelompok yang selamat ini orang-orang yang selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala dari 73 gelangan yang berpecah dari umat Muhammad ini itu adalah mawafaqal haqq apa yang mencocoki kebenaran apa yang sesuai dengan kebenaran Al-Qur'an dan Sunnah. sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa in kunta wahdak walakun anta sendiri di tempatmu. Itulah al-jamaah. Selama kalian berpegang teguh di atas Al-Qur'an dan Sunnah. Selama kalian berpegang teguh kepada apa yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dibawa oleh Rasulnya Yang sesuai dengan pemahaman Orang-orang yang telah belajar langsung kepada Nabi Dari kalangan para sahabat Para tabi'in, tabi'ut tabi'in Dan orang-orang setelah mereka Dari kalangan para ulama Mereka itulah al-jama'ah Walaupun sendiri di kampungnya Dan itulah Orang yang dianggap bersatu Dan menjauhi perpecahan Maka dari itu jemaah sekalian, tatkala musibah ini menimpa umat, banyak orang yang bingung. Di mana kebenaran? Dan di mana persatuan itu yang sangat diharapkan dan diidam-idamkan oleh setiap orang? Ternyata jemaah. Persatuan itu berada di dalam kebenaran Al-Quran dan Sunnah Siapa yang berpegang teguh kepadanya Maka itulah orang yang bersatu Dan siapa yang melepaskan diri daripadanya Maka itulah orang yang dianggap berpecah dari kebenaran itu Membuat nama baru Membuat kelompok baru ia yeah. membuat ajaran-ajaran baru dan membuat aturan-aturan baru di dalam agama selain daripada apa yang telah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya itulah yang dianggap sebagai orang yang berpecah meninggalkan diri dari agama Allah subhanahu wa taala maka daripada dalam hadis al-irbatu min as yang kita bacakan tadi naam tak kala Nabi mengatakan, siapa di antara kalian yang hidup setelah meninggalku? Dia akan mendapatkan perpecahan yang sangat banyak. Setelah itu, Apa bimbingan Nabi SAW ketika perkara itu terjadi? Apa bimbingan Nabi SAW Tak kala perpecahan itu benar-benar terjadi? Nabi tidak mengatakan, Persatukan semua kelompok itu. Nabi tidak mengatakan ikuti semua kelompok itu. Tapi apa yang dikatakan oleh Nabi? Wa alaihi wasallam. Wajib bagi kalian pegang teguh kepada Sunnahku. Itulah jalan yang benar dan itulah persatuan. Persatuan yang merupakan hakikat daripada persatuan ketika seseorang berpegang teguh di dalam tali Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat jamaah sekalian. Terjadinya perpecahan di tengah kaum muslimin. Ini pada hakikatnya adalah musibah yang merupakan cobaan yang Allah subhanahu wa ta'ala timpakan kepada kita seluruhnya. Allah ingin membuktikan siapa di kalangan hamba yang jujur di dalam mencari kebenaran siapa di kalangan hamba yang hanya bermain-main di dalam agama Allah SWT dan siapa dari kalangan hambanya yang benar-benar bermujahadah bersungguh-sungguh ia di dalam mengharapkan keridaan dan keselamatan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah cobaan bagi kita. Maka dari itu jemaah sekalian. Tugas kita. Saat terjadi perpecahan tersebut. Adalah mencari jalan yang benar. Dan jalan yang benar telah dituntunkan oleh Nabi dalam hadis tadi. Hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah al-khulafa al rasyidin setelah meninggalku. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, tatkala terjadi pengelompokan-pengelompokan di tengah umat Islam Tatkala kaum muslimin itu sudah mulai terkotak-kotak Sesuai dengan ajaran dan pemahaman mereka masing-masing Maka inilah Yang disebut dengan At-Tahazzub Melakukan pengelompokan di dalam agama Allah Namun jemaah sekalian Walaupun pengelompokan itu sangat banyak yang terjadi Akan tetapi Di dalam Al-Quran Kelompok yang sesungguhnya itu hanya ada dua macam Tidak lebih dari itu Kelompok yang dikenal di dalam Al-Quran Itu hanya ada dua Tidak lebih dari itu Nah yang pertama Yaitu Hizbullah Kelompak Allah Inilah orang-orang yang berada Berusaha Dan terus berusaha Berada di atas kebenaran Mengkaji dan mempelajari Al-Quran dan Sunnah Berusaha mengetahui ilmu daripadanya dari para ulama para pendahulu yang saleh mereka inilah kelompok Allah Subhanahu wa taala tentang hizbullah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah al-mujadilah ulaiika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun mereka itulah kelompok Allah Mereka itulah Kelompoknya Allah Subhanahu wa ta'ala Ala, Ala Ketahuilah Inna hizballah Sesungguhnya kelompok Allah Humal muslihun Mereka itulah Kelompok yang Akan beruntung Yeah. Ini tentang kelompok Allah Subhanahu wa taala. Juga disebutkan di dalam surah Al-Maidah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawalla 'ala Allah wal Rasul wal mu'minin fa inna Dan siapa yang berwala cinta terhadap Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman maka sesungguhnya Hizbullah golongan Allah subhanahu wa ta'ala mereka itulah golongan yang akan menang mereka lah golongan yang menang di mata Allah subhanahu wa ta'ala kemudian golongan yang kedua di dalam Al-Quran Itulah yang disebut dengan hizbus syaitan. Golongannya syaitan. Kelompok syaitan. Partai syaitan. Hizbus syaitan. Ini yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah al mujadilah juga. Ulaika hizbus syaitan. Ala inna hizbus syaitanihumul khafirun. Mereka itu adalah golongan syaitan. Dan ketahuilah sesungguhnya golongan syaitan mereka itu adalah golongan yang merugi. Dan juga disebutkan di dalam surah Fatir. Inna syaytanalakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Innama yad'u hizbahu liyakuna min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kalian. Sesungguhnya syaitan Itu adalah musuh bagi kalian Maka jadikan dia sebagai musuh Allah katakan jadikan dia sebagai musuh Jangan dijadikan sebagai teman Jangan dijadikan sebagai kawan Jadikan dia sebagai lawan Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kalian Maka jadikan dia sebagai musuh. Inna ma'Yada ahizbahu liyakunu min ashabi sair. Sesungguhnya syaitan itu hanya mengajak hisbahu kelompoknya, golongannya untuk menjadi penduduk neraka sair. Ini golongan syaitan yang akan menjadi penduduk neraka sair. Maka rida jemaah sekalian. Hizbullah kelompok Allah Subhanahu wa taala itulah orang-orang yang berpegang teguh di atas agama Allah sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah di atas pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada mereka, maka ini adalah hizb syaitan Kelompok daripada syaitan Ya. Yeah. Selain daripada orang-orang yang berpegang teguh kita terhadap, terhadap kitab dan sunnah apapun namanya bagaimanapun mereknya, dia adalah hizbus syaitan dia masuk dalam golongan syaitan apakah hizbu A namanya hizbu B hizbu C sampai hizbus Z selama dia meninggalkan Al-Quran dan sunnah maka itu adalah hizbus syaitan jelas ya Inilah jemaah sekalian. Maka dari itu orang-orang yang benar-benar mencari kebenaran harus dia kembali mempelajari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengetahui kebenaran itu. Ia yeah. untuk berada di atas kebenaran. Harus mereka benar-benar kembali mempelajari, menghafalkan, ia menelaah, mengetahui apa perlahirannya dan apa maknanya, dan bagaimana pemahaman para ulama tentangnya. Kalau ingin termasuk ke dalam hizbullah golongan Allah subhanahu wataala, jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wataala. Bersamaan dengan ketentuan Allah akan terjadinya perpecahan tersebut dan bahwasanya dia adalah musibah. Semakin hari bertambah, semakin bertambah kelompok baru dan penamaan baru, peraturan baru di dalam kelompoknya. Semakin hari bertambah, semakin berpecah. Dari kelompok yang berpecah ini kembali dia berpecah. Dari kelompok yang berpecah ini akan terpecah kembali. Demikian seterusnya jemaah sekalian. Di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala terus manusia itu disaring. Sampai nampak bagi Allah terbukti mereka lah orang-orang yang benar-benar mencari keridaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan mempelajari kitab Allah dan sunnah berpegang teguh dan beramal di atasnya Bersama dengan ketentuan ini perlu kita fahami bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menganjurkan kita untuk bersatu. Bersatu di atas apa tadi? Di atas tali agama Allah. Iya. Artinya, siapa yang melepaskan tali itu, berarti dia melepaskan persatuan. Ini, penentuan persatuan kaum muslimin, itu berada di atas tali Allah subhanahu wa ta'ala Bukan berarti kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk bersatu Iya Semuanya kita bersatu Walaupun berbeda-beda Iya Walaupun berwarna-warni Yang penting kita bersatu Walaupun dari kalangan Ahlul Bida'ah dari kalangan hizbiyah Dari kalangan ahlu syirk Iya eh, Yang penting mengaku Islam Nah Kita bersatu Maka sesungguhnya ini adalah persatuan yang semu Yang tidak berada di atas hakikat persatuan Jelas ini? Tapi persatuan yang diinginkan di sini Adalah persatuan di atas kitabullah dan sinnah Maka dari itu dalam al Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan Naam Dalam surah Ali Imran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ya ayuhal ladhina amanu Taqullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa Wa antum muslimun Wa atasimu bihablillahi Jami'an wa la tafarraku wazkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina kulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana wahai orang-orang yang beriman ittaqullah bertakulah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala haqqatu qatih dengan sebenar-benar ketakwaan Dalam ayat yang pertama ini Allah isyaratkan kepada kita Untuk bertakwa kepada Allah Kemudian setelah itu Allah pada ayat berikutnya menyebutkan Jalan-jalan yang bisa mengantarkan kepada ketakwaan Jalan yang akan mengukuhkan seorang Muslim berada di atas ketakwaan dan mengantarkan kepada hakikat ketakwaan itu hakku tuqatif. Apa itu? Watasmu bihabalillahi jamian, wala tafrroku dan berpegang teguhlah kalian seluruhnya bihabalillah. Pada tali Allah subhanahu wa ta'ala. Jami'an seluruhnya. Allah perintahkan. Berpegang teguh kalian seluruhnya. Pada tali Allah. Dan jangan saling berpecah. Jangan kalian bercerai beraih. Allah perintahkan kita untuk bersatu. Apa yang dimaksud dengan hablillah, tali Allah, al-imam ibn Katsir rahimahullah. Boleh menyebutkan beberapa penafsiran ulama kita tentang hablullah, tali Allah ini. Sebahagian ulama, ahli tafsir mengatakan hablullah itu artinya adalah ahdullah. Janji Allah Dan sebagian lagi berpendapat Bahawasanya Hablullah, tali Allah Itu adalah Al-Quran Kalau dikatakan Wa'tasimu bihablillah Dan berpegang teguhlah kalian pada tali Allah Yang pada Al-Quran Itulah tali Allah Pendapat yang kedua ini Diperkuat dengan sebuah hadis Yang datang dari Abu Sa'id Al-Khudri Diriwayatkan oleh Imam Mutabari Dan disahihkan oleh Syekh Al-Bani Rahimahullah Nabi SAW bersabda Kitabullah Hua habalullahil mamdud Minas sama'i ilal-ard Kitab Allah Iaitu Al-Quran Itu adalah tali Allah subhanahu wa ta'ala Yang terbentang Dari langit ke bumi Ya yeah. Di dalam riwayat ini diterangkan dengan jelas Bahawasanya kitab Allah Al-Quran itu adalah hablullah, tali Allah Subhanahu wa taala. Yang senantiasa terbentang dari mana? Dari langit ke bumi. Sehingga siapa yang berpegang teguh terhadap Al-Qur'an berarti dia berpegang teguh terhadap tali Allah. Hablullah. Naam. Itulah tali Allah Subhanahu wa taala. Yang kita seluruhnya diperintahkan untuk berpegang teguh padanya. Dan siapa yang berpegang teguh terhadapnya, berarti dia telah bersatu di dalam tali Allah Subhanahuwataala. Berpegang teguh yang dimaksud di sini, dia membaca, mempelajari maknanya, memahami isi dan kandungannya, dia amalkan apa isi dan kandungan daripada Al-Quran. Ia yeah. itulah orang-orang yang berpegang teguh terhadap tali Allah Subhanahu Wa Taala. Allah katakan, wahat sih mubihabil lah dan berpegang teguhlah kalian seluruhnya pada tali Allah Al Quran. Kemudian kata Allah, walafarroku dan jangan sekali-kali kalian itu berpecah. Dan jangan sekali-kali kalian berpecah. Dapat kita fahami dari ayat ini jemaah sekalian bahwasanya hakikat daripada perpecahan ketika seseorang melenceng dari hablullah dari tali Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Qur'an. Nah, tapi ingat Berpegang teguh dan bersatu pada tali Allah Yaitu Al-Quran Itu tidak cukup sekedar pengakuan saja Sebagian orang mengatakan Kami juga pakai Al-Quran iya, yeah. Kami juga membaca Al-Quran Sebagian lagi mengatakan Di rumah kami ada juga Al-Quran Ya, lihat di lemari itu. Lima macam Al-Qur'an. Setiap cetakan ada. Inikah yang dimaksud berpegang teguh kepada Al-Qur'an? Jawabannya tidak. Jelas ya? Sebagian orang mengatakan, "Iya, eh, yang kita pakai juga Al-Qur'an." Kalau baca-baca Al-Qur'an juga yang dibaca, Allahu Ahad. Bahkan sebagian menganggap kitab Al-Barzanji itu juga Al-Quran. Tidak bisa membedakan yang mana Al-Quran, yang mana kitab Al-Barzanji. Ini kan dimaksud berpegang teguh kepada Al-Quran? Iya. Ketahui lah jamaah sekalian. Hakikat berpegang teguh kepada Al-Quran adalah orang-orang yang membaca Al-Quran. Setelah dia baca Dia fahamnya apa adanya Apa penafsiran ulama ahli tafsir terhadap ayat tersebut Jangan baca Al-Quran Baca terjemahannya setelah itu dipahami sendiri Oh menurut saya Sesuai dengan pemahaman saya seperti ini Wah oh, ini tidak Dia tidak berpegang teguh kepada Al-Quran Jelas ya? baca Al-Qur'an baca penafsiran para ulama tentang ayat yang kita baca dan kita pahami itu apa pemahaman para sahabat tentangnya nah bagaimana pemahaman Ibnu Mas'ud bagaimana pemahaman Ibnu Abbas bagaimana pemahaman Anas bin Malik tentang semua ayat yang telah kita baca tersebut bagaimana pemahaman Mujahid bin Jabar iya Alimam Ibn Qasir Alimam Muttabari dan para ulama yang lainnya yang telah menafsirkan Al-Quran baca apa pemahaman mereka terhadap ayat yang kita baca ini yang kita fahami tersebut Setelah dipahami Amalkan dan isi dan kandungan Al-Quran itu Setelah diamalkan Berusaha untuk menyampaikan kepada manusia Sesuai dengan kemampuan Dan kadar keilmuan yang dia miliki Inilah orang-orang yang berpegang teguh terhadap Al-Quran Terhadap tali Allah Yang terbentang dari langit turun ke bumi siapa yang melaksanakan seperti ini inilah orang-orang yang berpegang teguh pada tali Allah dan melakukan persatuan yang sesungguhnya inilah persatuan yang sesungguhnya kapan dia memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi maka akidahnya pasti sama walaupun sukunya berbeda walaupun bahasanya berbeda walaupun bangsanya berbeda tapi pemahaman sama pasti dia bersatu di dalam kebenaran iya akidahnya pasti sama ibadahnya pasti sama manhaj yang dia pegang pasti sama tapi kalau ada salah satunya yang mulai melenceng dari Al-Quran Apakah dari memahaminya Atau tidak membacanya Atau tidak mendalaminya Maka pasti dia telah berpecah Meninggalkan kebenaran tersebut Maka dari itu Allah Setelah memerintahkan kita untuk bersatu pada tali Allah SWT Allah susul dengan larangan Yang menunjukkan haramnya perpecahan itu yang menunjukkan haramnya seseorang mengotak-kotakkan kaum Muslimin dan membuat ia penamaan dan kelompok baru di dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Allah susul dengan larangan: Walafarroku dan jangan kalian berpecah, jangan kalian bercerai bercerai. Al-Imam Ibn Katsir Rahimahullah dalam tafsirnya Beliau berkata Wala tafarraku Amarahum biljamaah Wanahahum anittafruqah Naam Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan mereka Dengan al-jamaah Tadi telah kita ketahui apa penafsiran al-jamaah Yeah. Jangan ketika disebutkan al-jamaah Langsung ditunjuk jamaah ini jamaah itu Tidak Al-jamaah Apa yang mencocoki kebenaran Apa yang mencocok kitabullah dan sunnah Amarahun bil-jamaah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan mereka Untuk bersatu di dalam al-jamaah di dalam jemaah kebenaran, wanahaul anitafrikah dan Allah melarang mereka dari perpecahan, bercerai berai dari agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, pemahaman ibnu Kathir memahami, ya, waqtasimu bihablillahi jamian, berpegang teguhlah kalian seluruhnya pada tali Allah. Itulah al-jama'ah Jelas? Jadi setiap dalil yang menerangkan tentang al-jama'ah Ini yang dimaksud Orang-orang yang berpegang teguh pada kebenaran Dan melarang dari perpecahan Al-Syikh Abdul Rahman Ibn Nasir Al-Sa'adi Rahimahullah dalam khusirnya Ketika beliau menafsirkan wa taasimu bi hablillahi jami'aw wa Beliau berkata fa inna fijtima'il al muslimina 'ala dinihim wa itilafi qulubihim yuslihu dinahum wa tuslihu dunyahum. Wa bil ijtimai yatamakkanuna min kulli amrin minal umur wa yahsul lahum minal masalih allati tatawaqqafu tatawaqqafu 'ala al-i'tilaf ma la yumkinu 'adduha. من التعاون على البر والتقوى كما أن الافتراق والتعادي يختل نظامهم وتنقطع روابطهم ويصير كل واحد يعمل ويسعى ويصير كل واحد يعمل ويسعى في شهوة نفسه ولو أدى إلى الضرر العام نعم Kata beliau Kata Syekh Abdul Rahman al-Sa'di Rahimahullah Fa inna fi istimail muslimin Karena sungguh Ia Pada Persatuan kaum muslimin Ala dinihin Di atas agama mereka Ini harus ada seperti ini Bukan sekedar bersatu Ia tapi bersatu Ala dinihim Di atas agama mereka Dan agama yang sesungguhnya adalah apa? Hah? Alkitab wa sunnah Di atas pemahaman para ulama us -salam. Itulah agama yang sebenarnya Lihat penjelasan para ulama kita Setiap mereka menjelaskan persatuan Tidak sekedar persatuan Tapi persatuan di atas kebenaran Ala al-haqq Di atas agama yang benar di atas pemahaman yang benar di atas manhaj dan akidah yang benar adapun persatuan yang sebagian orang mengatakan ya nata'awu fi mattafaqna wa nataarifu ba'duna ba'dan fi ma fi maftaratna alaih katanya pada sesuatu yang kita cocok ya yeah, kita sepakati Ah, di situ kita tolong menolong situlah persatuan Tapi kalau kita perselisihkan Kita tahu itu salah Iya Untuk menjaga persatuan Jangan Iya Tidak usah diungkit-ungkit Jangan dibicarakan Sehingga walaupun dia melakukan kesyirikan ah, Biarkan dia kesyirikannya Yang penting kita bersatu di atas Islam Ahlul bid'ah Hisbah, biarkan dia di atas bid'ah dan hisbahnya. Eh, yang penting kita bersatu di atas kebenaran. Ini bukan hakikat persatuan jamaah sekalian. Iya, ini bukan persatuan. Ini adalah persatuan yang telah dibangun dengan rapuh oleh orang-orang Yahudi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan persatuan mereka. Allah jelaskan hakikat persatuan orang Yahudi ketika itu. Tahsibu jamian, wakulubu hum syata. Kalian menyangka mereka itu bersatu, tapi hakikatnya hati mereka itu bercerai berai. Apa artinya persatuan yang seperti ini? Tapi persatuan yang diinginkan di dalam Al-Quran dan Sunnah itu adalah persatuan di atas kebenaran. Ia aqidahnya sama, manhajnya sama, ibadahnya sama. Mereka berada di atas kebenaran. Itu tidak akan tercapai kalau tidak kembali kepada kitabullah dan sunnah, mempelajarinya, bermujaah di dalam mempelajari kitabullah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia jadi nih sekali lagi kata beliau, maka sungguh pada persatuan kaum muslimin di atas agama mereka wa athlaqu qulubihim dan dipersatukannya hati-hati mereka di atas agama Allah yuslihu dinahum wa dunyahum ini akan eh, memperbaiki agama mereka dan memperbaiki kehidupan dunia mereka. Jadi persatuan di atas kebenaran, di atas agama Allah, di atas al-haq, ini akan memperbaiki iya keadaan dunia dan akhirat. Wabil istimam dan dengan persatuan ini, kesatuan kaum Muslimin ini yatamakkanuna min kulli amrin min al-umur mereka akan mampu melakukan berbagai macam perkara ya wa min al-masalih dan akan terjadi pada mereka maslahat-maslahat yang hanya bisa digapai, bisa didapatkan dengan persatuan dan kesatuan, maslahat-maslahat yang tidak mungkin bisa dihitung kata beliau. Lihat, ketika kaum muslimin bersatu, ahli sunnah bersatu, berada di atas kitab Allah dan sunnah, hati-hati mereka dipersatukan, hati-hati mereka dipersatukan di atas kitab Allah dan sunnah. Nah, maka banyak sekali maslahat yang mereka bisa dapatkan yang tidak mungkin bisa dihitung satu persatu kata beliau. Ia, yeah. maslahat dunia, maslahat akhirat itu pasti akan didapatkan. Ia, yeah. kata beliau selanjutnya, minat cahawannya akan lebih dari bentuk salin tolong menolong berada di atas kebaikan iya dan ketakwaan orang-orang yang bersatu sama-sama berada di atas kitabullah dan sunnah satu manhaj iya satu pemahaman sama-sama dia menuntut ilmu agama Allah dipersadarkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala begitu mudahnya mereka saling ta'awun tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Jelas ya? Ini bentuk kebaikan yang bisa didapatkan. Dari persatuan dan kesatuan kaum muslimin itu. Terjadinya. Iya. Berbagai macam amalan-amalan besar. Kegiatan-kegiatan besar. Di dalam dakwah, Iya. Di dalam talab al-ilm. Nah, dan di dalam perkara-perkara yang besar itu tidak akan mungkin bisa terjadi kecuali dengan taawun antara orang-orang yang bersatu di atas satu pemahaman Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak bersatu, Ia. ada perpisahan dalam hatinya, sulit untuk bersatu, sulit untuk Ta'awun tolong menolong berada di atas kebaikan ini. Jelas ya? Lihat dalamnya pemahaman beliau. Dalam memahami ayat ini. Kemudian kata beliau selanjutnya. Kama anna bil iftirak wa ta'adi yakhtalun yabamahum wa tangkati'urawabitahum. Sebagaimana? Perpecahan dan permusuhan itu... Akan memutus-mutus tali persaudaraan mereka. Ini akan memporak-porandakan tali persaudaraan kaum Muslimin. Wajah syirukul muahirin ya malu ayas afisah watinapsi dan menjadilah setiap orang. Eh, kalau dia tidak bersatu ya, persaudaraannya porak-porandah, tali kecintaan syarusan. Nah, apa yang terjadi? Maka setiap orang itu akan beramal dan berjalan sesuai dengan syahwat dirinya saja. Tidak ada lagi ta'awun dengan saudara yang lainnya. Eh. Yeah. Tidak lagi dia memperhatikan kepentingan dan maslahat kaum muslim Tapi dia berjalan sesuai dengan keinginannya saja. Apa yang menurut dia baik, itu yang dilaksanakan. Sesuai dengan dirinya sendiri. Walau ada ila bararil ah. Walaupun perbuatannya itu. Walaupun langkah-langkahnya itu. Akan menjatuhkan kepada kerusakan secara umum. Akan terjadi kerusakan yang umum. Tapi itu tidak lagi diperhatikan. Iya. Eh, kenapa? Karena telah terpecah. Sehingga zaman sekalian. Kekuatan kaum muslimin itu akan melemah. Tidak lagi ta'un antara satu dengan yang lainnya. Mereka akan dipandang hina oleh musuh-musuhnya. Dipandang remeh oleh syaitan. Dan mudah diombang-ambingkan yeah, oleh musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Masing-masing berjalan sendiri. Masing-masing melakukan sesuai dengan hawa nafsunya saja. Bahaya daripada perpecahan. Maka dari itu jemaah sekalian, siapa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah tunjuki dia kepada kebenaran, telah tunjuki kepada kita dan sunnah, Allah telah tunjuki dia kepada kebaikan agama ini, jaga persaudaraan dan persatuan di atas agama Allah. Jaga persediaan. Jangan sampai lepas, jangan sampai rusak, jangan sampai pora-poranda yang menyebabkan kita menjadi lemah dan hina di mata Allah Subhanahu Wa Taala dan musuh-musuh kita. Betapa banyak kejelekan yang terjadi disebabkan karena perpecahan itu. Kehormatan kaum muslimin dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah itu dengan mudah kita porak-porandakan dan kita beberkan. Eh. bejatnya perpecahan itu. Betapa banyak kebaikan tidak lagi bisa terlaksana disebabkan karena apa? Karena perpecahan tersebut. Tidak ada lagi bentuk ta'awun antara ikhwah, antara saudara antara ahli sunnah yang satu dengan yang lainnya. Disebabkan karena al-furqah jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala setelah Allah menyebutkan perintah untuk bersatu pada agama Allah pada tali Allah disusul dengan larangan untuk berpecah iya Allah subhanahu wa ta'ala kembali berfirman na'am wazkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa bainakulubikum فَأَصْبَحْتُمْ بِنَعْمَتِهِ إِخْوَانًا Allah mengingatkan kepada kita Terkhusus kepada para sahabat Nabi Eh Wazkuru Dan ingatlah نعمة الله عليكم Nعمة Allah atas kalian dalam ayat ini Allah mentabir persatuan kaum muslimin di atas kebenaran itu adalah nama Siapa yang menyenyaikannya berarti dia telah melalaikan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dia telah kufur terhadap nikmat Allah yang Allah telah berikan kepada mereka ketika Allah kenalkan dia dengan kebenaran tersebut. Wa zkuru dan ingatlah Ni'matullahi ya 'alaikum, ni'mat Allah atas kalian. Id kuntum tak kala dahulu kalian itu bermusuhan. Fa'alafa baina qulubikum. Maka Allah persatukan hati-hati kalian. Allah persatukan hati-hati kalian. Fa <tod> asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka menjadilah kalian seluruhnya <tod khairan> bersaudara dengan na'at Allah Subhanahu Wa Taala kembali diulangi dia adalah na'at sadar atau tidak sadar persatuan itu adalah na'at jamaah sekalian eh sehingga siapa yang Allah masukkan ke tengah-tengah mereka perpecahan berarti luput daripadanya na'at yang sangat besar Luput daripada nyemmat yang sangat besar. Nah, dia adalah nyemmat. Allah ingatkan kembali. Wazkuru ingatlah kalian. Nyemmat Allah ya aleikum. Allah atas kalian. Tatkala kalian dahulu saling berperang, kalian dahulu saling bermusuhan, kalian dahulu saling mencela, kalian dahulu saling menyelakkan, kalian dahulu saling membeberkan kejelekan antara satu dengan yang lainnya fa alafa baina qulubikum maka Allah persatukan hati-hati kalian tidak ada kenikmatan jemaah yang lebih besar daripada nikmatnya persaudaraan karena Allah Subhanahu yeah. wa taala ya maka dari itu Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah beliau menjelaskan sebab diturunkannya ayat ini. Atau beliau menyebutkan dalam rangka apa Allah Subhanahu wa menurunkan ayat ini. Kata beliau wa hadha as-siyaq fi sya'n al-Aus wal Khazraj fa innahu kanat bainahum hurubun katirah fil jahiliyah wa adawatan Wadagain, wa'ihan, waduhul, tala bisababihakitaluhum, walwaqai'u bainahum. Hada siyaq, ayat ini kata beliau, ini berbicara tentang keadaan sahabat Nabi dari suku Aus dan Khazraj. Suku Aus dan Khazraj ini dari suku mana? Madinah atau Mekah? Hah? Ayah? Abdul Qadir? Madinah? Tayyip? Ini dua suku besar yang ada di kota Madinah. Yang saling membunuh antara satu dengan yang lainnya dari waktu ke waktu dari kurun ke kurun sampai di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan katsir ini ayat ini berbicara tentang keadaan suku Aus dan Khazraj tak kala terjadi di antara mereka peperangan yang sangat banyak di zaman jahiliyah dan terjadi dendam yang sangat keras ya yeah. Permusuhan yang sangat besar diantara mereka, permusuhan yang berkepanjangan, yang dengan sebab permusuhan ini berlanjut peperangan dan pembunuhan diantara mereka dalam kurun waktu yang sangat panjang. Fala maja Allah bil Islam, fadhal fihi man dhalal minhum, faru ikhwanan mutahabin bi jalalillah mutawadi'ina fi zaati Allah mutaawinina 'alal birri wat taqwa maka tatkala Allah datang membawa al-Islam kepada mereka melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang cahaya Islam kepada mereka di Madinah yang mereka ini sementara saling bermusuhan Aus dan Khazraj eh yes. Ini antara negatif dengan positif Tidak bisa bertemu Hah? Iya. Atau negatif dengan negatif Tidak bisa bertemu Dari tahun ke tahun Berperang Saling membunuh Nabi datang ke Madinah Membawa Islam Datangnya mati yang sangat besar kepada Mereka Maka dari itu Anas bin Malik radhiyallahu taala anway berkata, "Ma ra'aitu yawman a'zama min yawmin dakhala fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah." Tidak ada satu hari pun yang saya dapatkan cahaya itu sangat terang kecuali hari masuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah berfirman: "Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang dapat melihatnya Dan tidak ada seorang pun yang dapat melihatnya kecuali orang-orang yang telah pun yang dapat melihatnya kecuali orang-orang yang telah beriman. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang dapat melihatnya kecuali orang-orang yang telah beriman. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang dapat melihatnya kecuali orang-orang yang Dan tidak ada Abu Bakar al-Siddiq radhiyallahu ta'ala an datang ke kota Madinah. maka mereka masuk ke dalam Islam iya dari suku Aus dari suku Khazraj dari suku yang lainnya dari Yahudi dari Nasara dari orang musyrikin mereka masuk ke dalam Islam menerima kebenaran maka menjadilah mereka saling bersaudara, saling mencintai antara satu dengan yang lainnya Saling menyambung silaturahim antara mereka. Dan saling tolong menolong berada di atas albirri wa taqwa. Lihat. Tadkala kebenaran itu datang. Al-Quran dan Sunnah itu datang. Lepas semua atribut yang lainnya. Tidak lagi dibesarkan Aus. Yang mereka banggakan selama ini. Yang mereka bela yang mereka mencurahkan seluruh kemampuan mereka bahkan harta dan darah mereka dalam membela suku-suku mereka tidak ada lagi tatkala mereka telah menerima Islam khazraj tidak ada lagi yang mereka sebut yang mereka sebut hanyalah Islam alkitab was sunah beramal berakidah bersatu di atasnya siap hidup dan mati di atasnya tatkala datang Islam kepada mereka Saling tolong-menolong antara satu dengan yang lainnya, saling bahu-membahu antara satu dengan yang lainnya, saling mencintai antara satu dengan yang lainnya, sehingga jemaah sekalian, kecintaan orang-orang muhajirin dan ansar, sulit ada yang menyamai kecintaan mereka antara satu dengan satu dengan yang lainnya dari kalangan manusia setelah mereka. Sehingga Allah sebutkan di dalam Al-Quran bagaimana bentuk kecintaan mereka tidak lagi memikirkan suku, tidak lagi menyebutkan bahasa, tapi yang mereka sebutkan adalah Islam dan kebenaran itu. Nah, perhatikan jamak sekalian. Allah Subhanahu wa taala memuji mereka di dalam Al-Qur'an lantaran dalamnya kecintaan mereka, Persatuan mereka di dalam Kitabullah dan sunnah. Weyafirun pada anfusim, walau kan bim khasasa dan mereka senantiasa melakukan isar mendahulukan saudara yang lainnya, walaupun mereka sangat membutuhkan perkara itu bentuk kecintaan mereka jemaat sekalian ya. sampai pada derajat isar. Ini lebih tinggi lagi daripada ta'awun yeah. Kecintaan yang sangat tinggi Ketika mereka sudah mampu Memberikan ishar Memberikan bantuan Mendahulukan saudara yang lain Sebelum dirinya Walaupun dia sendiri sangat membutuhkan perkara tersebut Kecintaan yang luar biasa Persatuan yang begitu kokoh Tidak mudah rapuh dan runtuh Hanya disebabkan karena cerita ini dan cerita itu Hanya berita angin ini, berita angin itu Iya yeah. Hanya was-was dari setan begini dan begitu Hanya kila wakal Katanya begini, katanya begitu Kemudian meruntuhkan persaudaraan dan persatuan mereka di atas kebenaran Tidak jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini contoh dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Allah kembali mengingatkan mereka waquru ni'matallahi alaikum dan ingatlah nikmat Allah atas kalian id kuntum a'daa tatkala ketika itu kalian ya eh, saling bermusuhan fa'alafa bain qulubikum maka Allah persatukan hati-hati kalian diingatkan kembali disebutkan sebuah riwayat dari Ibnu Katsir rahimahullah iya bahwasanya pernah terjadi ada orang-orang munafikin yang berusaha mengadu domba para sahabat Nabi dia bercerita kepada sahabat ini mengingatkan kembali masa lalu iya Bagaimana mereka membela sukunya, Aus Khazraj, iaitu yeah, suku-suku yang lainnya, disebutkan kembali, diceritakan kembali sehingga keadaan memanas. Dan sudah mulai mereka mau angkat senjata. Maka Nabi saw. Malayuasanya bersabda di tengah-tengah mereka, Abi Taualjahiliyah wa Anabainah Azhurikum. Apakah seruan-seruan Jahiliyah? yang kalian hidupkan sementara saya berada di tengah-tengah kalian kemudian Nabi membacakan ayat ini wazkuru ingatlah ni'matallahi alaikum tentang ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala atas kalian idh kuntum adan Tatkala kalian dahulu saling bermusuhan fa'allafa bina kulubikum maka Allah persatukan hati-hati kalian fa'asbahtum biniamatihi ikhwana maka menjadilah kalian eh saling bersaudara kerana nikmat Allah subhanahu wa ta'ala jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mereka pun saling berta'awun di atas albiri wa taqwa kata Ibn Kathir Allah subhanahu ta'ala sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala huwa alladhi ayyadaka binasrih wabilmu'mininah wa allafa bain qulubihim law anfaqt ma fil ardi jami'an ma allaftu bain qulubihim walakinallaha allafa bainahum innahu azizun hakim Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman diala Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memperkuat engkau wahai Muhammad dengan pertolongannya dan memperkuat orang-orang yang beriman dengan pertolongannya Walaf binakulubihim, dan Allah Subhanahu wa Taala mempersatukan hati-hati mereka. Allah mengingatkan nikmat ini. Allah mempersatukan hati-hati mereka. Laufat Ta'afil Arbi Jamil, sanding yang soleh Muhammad menginfakan seluruh yang ada di bumi ini. Ma Allah tabaynakulubihim. Niscaya engkau tidak akan mampu Untuk mempersatukan hati-hati mereka Lihat jemaah, ya, Betapa besarnya persatuan dan persaudaraan kaum muslimin Di atas kebenaran itu Ia. Tidak ada yang bisa melakukannya Tidak ada yang bisa mempersatukan mereka Kalau bukan Allah SWT yang menginginkannya Maka dari itu kata Allah, seandainya Engkau menginfakkan seluruh yang apa yang ada di bumi, ma Allah tabie Engkau tidak akan mampu mempersatukan hati-hati mereka. Walakin Allah al akan tetapi Allah subhanahu wa taala telah mempersatukan hati-hati mereka. Demikian pula jamaah, tak kalau perpecahan itu sudah terjadi. Mau dibayar dengan apapun tidak akan mungkin lagi bisa dipersatukan. Kalau bukan Allah yang mempersatukan hati-hati mereka, yang menunjuki kepada kebenaran sehingga kembali bersatu di atas kitabullah dan sunnah. Maka dari itu persatuan itu adalah perkara yang sangat mahal. Iya. Sesuatu yang termahal yang kita miliki selama ini Adalah dipersedarakannya kita di atas kebenaran Seandainya ingin dibeli Iya Ditukar dengan seluruh Apa yang ada di permukaan bumi Tidak akan bisa Kalau bukan nikmat dari Allah SWT jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT Maka dari itu Kerugian yang terbesar Tepkala seseorang itu Merusak persaudaraan di atas kebenaran ini Hanya Perkara-perkara dunia Keinginan-keinginan hawa nafsu Dan berbagai macam bisikan-bisikan syaitan Yang menyebabkan kita berpecah Dari tali Allah subhanahu wa ta'ala Nah Satu ketika setelah terjadi perang hunain kaum muslimin mendapatkan ghanimah harta rampasan perang yang nabi sallallahu alaihi wasallam membagikan ghanimah tersebut naam Terhadap para sahabatnya. Akan tetapi. Nabi SAW. Ketika itu. Melebihkan pembagian harta rampasan perang ini. Kepada orang-orang yang baru saja masanya di dalam Islam. Islam muallaf dimaklumi bersama bahwasanya perang hunain ini terjadi setelah peristiwa apa? setelah beberapa bulan setelah terjadinya fathu makkah ketika banyak dari orang-orang kafir masuk ke dalam Islam secara berbondong-bondong banyak muallaf Nabi sallallahu alaihi wasallam Memberikan harta yang lebih kepada Mu'allaf ini dibandingkan para Sahabat yang lainnya yang sudah lama dalam Islam. Mulai muncul cerita, ya yeah. merasa kurang puas dengan pembagian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak-banyak yang seperti ini didalangi oleh orang-orang munafik yang juga ikut dalam barisan peperangan. Banyak juga kaum muslimin yang terpengaruh dengan cerita tersebut merasa kurang puas dengan pembagian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau pun berdiri dan berkhutbah dan beliau berkata, Ya Masharul al Ansar, Alam ajidukum Dullal dan Fahadakumullah bi wa kun tumutafarikina. Fa al-lafakum Allah bi wa ala tan fa aghnaakum Allah bi. Nai bersabdawahai orang-orang asor. Karena kebanyakan yang diberikan harta lebih ini dari kalangan penduduk Mekah. Karena mereka banyak baru masuk is Islam. Orang Ansar sudah lama masuk Islam. Iya. Yeah. Maka Nabi baru berseru, Wahai ma'asyar al-ansar, Bukankah dahulu saya mendapatkan kalian? Dullalan. Orang-orang yang berada di atas kesusatan. Fahadakumullahu bi. Maka Allah pun memberikan hidayah kepada kalian melalui saya. Mereka menjawab, Allahu wa rasuluhu aman iya mereka iya betul wahai nabi kami dahulu sesat, kami dahulu tidak mengenali kebenaran Allah memberikan hidayah melalui Engkau. nabi kembali bertanya bukankah dahulu saya dapatkan kalian mutafarritin saling berpecah saling bermusuhan maka Allah subhanahu wa ta'ala mempersatukan kalian melalui saya mereka menjawab betul Allahu wa rasuluhu aman Nabi kembali mengingatkan dan ini pentingnya persatuan jamaah sekalian Apabila muncul bibit-bibit perpecahan. Fitnah di tengah kaum muslimin. Allah dan Rasulnya langsung mengingatkan kepada mereka. Tentang nikmat persatuan itu. Iya. Nabi ingatkan kepada mereka. Bukan kadahulu kalian sesat Allah berikan hidayah kepada kalian. Bukan kadahulu kalian saling berpecah. Saling bermusuhan. Allah persatukan kalian. Itu nikmat itu. Jangan sampai kalian... Menyanyiakan ni'mat tersebut Sehingga Allah mencabut ni'mat tersebut dari kalian Sementara dia adalah ni'mat yang sangat besar Nabi kembali melanjutkan Bukankah dahulu saya dapatkan kalian itu dalam keadaan kekurangan Allah cukupkan kalian melalui saya Semuanya mengakui Perhatikan jemaah ya, sekalian Betapa pentingnya persaudaraan dan kecintaan Persatuan di atas agama Allah SWT tersebut Naam Ini ayat yang pertama Yang menerangkan pentingnya persatuan Perintah Allah agar kita bersatu di atas al-haq Di atas tali Allah SWT Naam Dan tinggalkan perpecahan Menunjukkan haramnya perpecahan itu Baik. Kemudian ayat yang lainnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Menyebutkan bahwasannya Perpecahan itu adalah ciri dan sifat orang-orang musyrik dan orang-orang kafir Ini pekerjaan orang musyrik Perpecahan itu ini adalah sifat mereka Sehingga siapa yang berpecah Dari kalangan kaum muslimin Yang merusak persaudaraan mereka Berarti mereka meniru kebiasaan orang-orang musyrik Kita tidak dikatakan Kita tidak katakan mereka musyrik Tapi meniru kebiasaan dan sifat orang musyrik Jelas ini? Nah. Allah Subhanahu wa taala berfirman wala takunu min al musyrikin min alladhina farraqu bihum wa kanu sya'a kullu hizbin Dan janganlah kalian termasuk dalam golongan orang-orang musyrikin Yeah. Jangan kalian termasuk ke dalam golongan orang-orang masyrikin Bagaimana orang-orang masyrikin? Minalladina farrakuninahum Dari kalangan orang-orang yang telah memecah belah agama mereka Mengelompokkan agama mereka Dan mereka saling bercerai-berai Kullu hizbin bima ladayhim farihun setiap hizb setiap hizbi ya setiap kelompok setiap golongan itu pasti membanggakan kelompok mereka masing-masing ini ciri hizbiah ciri perpecahan yang tercela di dalam agama Allah Subhanahu wa taala Sifat orang-orang musyrikin. Allah tuan-tuan ti, kaum Muslimin, jangan kalian termasuk dalam golongan-golongan orang musyrik, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka. Setiap golongan membanggakan kelompok mereka masing-masing. Ini ciri hisyiah. Setiap golongan yang berpecah pasti mengangkat bendera mereka dan nama-nama mereka masing-masing bangga dengannya eh sehingga bukan lagi bendera Islam bukan lagi atribut Islam yang ditinggikan tapi yang mereka banggakan adalah nama kelompoknya alwala walbara kecintaan dan kebenciannya dibangun di atas ini Kelu Hezbil dimaladaihim Farihun. Ia dia cinta kepada seseorang kalau sama-sama satu kelompok. Kalau beda golongannya, ia dibangun di atasnya kebencian dan kecintaan. Ini ciri-ciri hizbiyah Ada pun ahli Sunnah. Mereka mengangkat nama Al-Quran dan Sunnah Kecintaan dan kebencian Dibangun di atas kebenaran Kitabullah dan Sunnah yeah. Banyak dari kalangan kelompok yang berpecah Walaupun mereka menyebutkan Al-Quran dan Sunnah Juga membuka Al-Quran dan Sunnah Tapi itu hanya digunakan Untuk mendukung kelompoknya saja Tapi ahli sunnah Mereka benar-benar berada di atas kitab Allah Dan sunnah Rasulullah SAW Allah katakan jangan kalian seperti orang-orang musyrik Yang senantiasa berpecah Meninggalkan kebenaran Masing-masing membanggakan kelompoknya Masing-masing mengangkat benderanya eh, Masing-masing berjuang Di atas nama partai dan golongannya Allah larang. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la takunu kal min ba'di ma ja'ahumul bayyinat adabun adhim." Dan janganlah kalian seperti ya yeah, melakukan seperti orang-orang yang telah berpecah wa ikhtalafu Saling berselisih Setelah datang kepada mereka Al-Bayyinat Penjelasan Berupa kebenaran itu Dan mereka itulah orang-orang yang berhak Mendapatkan adab yang sangat pedih Adab yang sangat keras Ia. Dalam ayat ini Allah juga menjelaskan Larangannya terhadap kaum muslimin Jangan seperti orang-orang sebelum kita dari kalangan orang musyrik. Sifatnya apa? Mereka farraqu dinahum. Mereka memecah belah agamanya. Ya, yeah. tafarraqu wa ikhtalafu saling berpecah dan saling berselisih antara satu dengan yang lainnya. Di dalam tafsir Sani rahimahullah Beliau menyebutkan ketika menjelaskan ayat ini kata beliau <coughs> kata beliau ثم نههم أن تشبهه بأهل الكتاب في تفرقهم فقال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا ومن العجائب أن اختلافهم من بعد ما جاءهم البينات الموجبة لعدم التفرق والاختلاف فهم أول من غيرهم بالاعتصام بالدين فعكسوا القضية مع علمهم بمخالفتهم أمر الله فَاسْتَحَقُّ الْعُقُوبَةِ فَاسْتَحَقُّ الْعِقَابَ الْبَلِقِ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ kata Sheikh Abdul bin Nasir Al-Sa'di rahimahullah kemudian Allah subhanahu wa ta'ala melarang mereka dari meniru-niru kebiasaan ahlul kitab Yahudi dan Nasarah ini memang kebiasaan mereka fitnah fitnah rokih dalam perpecahan mereka jangan ditiru waktila fihim dan perselisihan mereka dalam agama jangan ditiru kata Allah subhanahu wa taala jadi ketika Allah menyebutkan ولا تكونوا كالذين تفرقوا وختلفوا jangan kalian menjadi seperti orang-orang yang berpecah siapa orang-orang yang berpecah ini Asadi mengatakan mereka dari kalangan ahlul ahlul kitab yahudi dan nasara nah maka Allah berfirman wala takunu kal ladzina tafarraqu wa ikhtalafu Dan yang mengharamkan kata beliau ini yang mengherankan ini aneh ane tapi nyata. Nah. Yang mengherankan dari mereka ini ternyata terjadinya perselisihan mereka membang bimajahu albayyinat setelah datangnya penjelasan yang benar kepada mereka. Kalau mereka berselisih karena memang tidak tahu akan kebenaran Wajar mereka berselisih Mereka berkelompok-kelompok dan bergolongan-golongan Karena memang tidak ada Penjelasan yang sampai kepada mereka Wajar itu perselisihan terjadi Iya yeah. Tapi ternyata perselisihan ahli kitab Itu terjadi Setelah datang kebenaran kepada mereka, penjelasan. Ini bahaya ini jemaah. Jangan seperti mereka kata Allah. Sebagian orang-orang yang telah mempelajari alkitab, kitab Allah dan sunnah ditunjuki kepada kebenaran, justru mereka yang berpecah. Ini yang mengherankan. Ini yang sangat mengherankan kata beliau. Al-Mujiyah lihat ada mita farruki wal-ikhtilah. Setelah datang kepada mereka penjelasan, yang penjelasan ini mengharuskan mereka untuk tidak saling berpecah. Seharusnya setelah datang penjelasan kepada mereka, ya, yeah, mereka tidak lagi berpecah karena memang sudah tahu kebenaran, sudah faham. Tapi yang mengherankan mereka justru berpecah. Nam, fahum awla min qairi hambil ekteswa mimidin. Mereka adalah orang-orang yang lebih pantas untuk berpegang teguh dalam agama dari orang selain mereka yang tidak mendapatkan penjelasan itu. Maka dari itu jemaah, ahli sunnah wal jamaah, ahlu al-ilm, eh. Yeah. Orang-orang yang berada di atas talibatul ilm. Ini seharusnya lebih kokoh persatuan mereka di atas kebenaran. Dibandingkan orang-orang yang tidak mengetahui. Ilmu Al-Quran dan Sunnah tersebut. Jelas? Tapi kalau ada yang sudah belajar. Menuntut ilmu. Hadir dalam majlis ilmu. Justru dia sendiri yang berpecah. Ini yang dikhawatirkan sama dengan sifat orang Yahudi dan Nasara. Ia sangat mengeherankan kata Sayyidina Rasulullah. Faghsul al-Qadiah ma'ilmihim dimuhalatihim amrullah. Maka mereka pun memutarbalikan kejadian ini. Ia yang seharusnya mereka bersatu karena sudah datang penjelasan, sudah datang ilmu kepada mereka. Berbalik justru mereka berpecah. Ini Ahlul Kitab tatkala mereka menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala, fastahakul maka mereka pun berhak mendapatkan ganjaran siksa yang sangat keras. Maka Allah berfirman, walahum 'adzabun ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan adab yang sangat besar, adab yang sangat pedih. jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini ahlul kitab orang-orang musyrikin ahlul kitab ternyata sifat dan ciri mereka kesenangan mereka adalah berpecah maka dari itu Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan di dalam Al-Quran eh, hati-hati jangan kalian seperti orang musyrikin Hati-hati jangan kalian seperti orang-orang dari kalangan ahlul kitab. Dan ini jelas bagi kita bahwasanya ternyata mereka juga berpecah. Iya. Bahkan ini sifat mereka. Maka dari itu keliru orang-orang yang bermental kerupuk tatkala dia mendapatkan perselisihan dan perpecahan di tengah kaum muslimin, wah. Kenapa ini Islam berpecah? Beda-beda satu dengan yang lainnya. Mending kita masuk Kristen saja. Dia kira mereka juga tidak berpecah. Justru itu sifat mereka. Kau muslimin meniru sifat mereka. Sebagian dari kau muslimin. Jelas? Eh, Allah wanti-wanti. Jangan. Jangan kalian. Sama dengan sifat mereka. Nah. Kemudian di antara ayat yang menjelaskan akan haramnya perpecahan itu adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al Quran bahwasanya perpecahan itu tidak termasuk dalam golongan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan golongan Rasulullah orang-orang yang senang memecah belah agamanya bukan orang-orang yang masuk dalam tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam orang-orang yang terjatuh di dalam perpecahan ini jelas ya Allah berfirman innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syiah lasa minhum fi syai' sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka bercerai-berai sama sekali bukan dari golongan engkau wahai Muhammad syai' sedikit pun bukan ajaran nabi bukan tuntunan rasulullah orang-orang yang memecah belah agama mereka ya yeah. um salama radhiyallahu taala anha Ummul mukminin. Takkanlah beliau membaca ayat ini Nah Boleh berkata Ala Inna nabiyyakum qadabari'a mimman farraq dinahu wahtazab Ala kalimatul tambi Hati-hati eh. Sesungguhnya nabi kalian telah berlepas diri dari orang-orang yang memecah belah agamanya wahtazab dan masuk dalam hizbiyah pengelompokan-pengelompokan di dalam agama. Nabi lepas dari mereka. Bukan dari ajaran Nabi sedikit pun. Orang-orang yang senang memecah belah agama mereka. Ya, yeah. memecah belah persatuan kaum muslimin. Baik Lantaran pentingnya persatuan jemaah sekalian. Nah, dalam kisah, tatkala Nabi Musa alaihi salatu wassalam meninggalkan kaumnya dan menyerahkan kepada saudaranya Harun, Nabi Harun alaihi salatu wassalam. Ternyata, sepeninggal Nabi Musa, komnya itu ada yang tetap berada di atas keimanan dan ada yang terfitnah terjatuh di dalam penyimpangan bahkan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terjatuh dalam kesyirikan. Iya. Tatkala Nabi Musa kembali dan melihat keadaan kaumnya yang demikian rusak, maka Nabi Musa langsung marah, marah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Faraja Musa ila kaumihi qadbana asisa. Maka Musa pun kembali kepada kaumnya dalam keadaan marah yang sangat marah. Eh, marah kerana mereka telah meninggalkan. Ajaran yang benar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang telah ditanamkan selama ini oleh Nabi Musa. Tapi tidak semua, Sebahagian sebagian juga tetap berada di atas keimanan. Lantaran marahnya Nabi Musa, beliau langsung mendatangi saudaranya Harun. Qala ya Harun, ma mana atazraitahum bal Alaa tatba'ani fa'aṣi tamri Musa berkata wahai Harun apa yang menghalangi engkau untuk berbuat untuk mencegah tatkala engkau menyaksikan mereka sudah tersesat kenapa engkau tidak mengikuti saya apakah engkau bermaksiat terhadap perintahku Maka Nabi Harun berkata, "Qala yabna umma, la ta'hd bilihyati, waladirasi. Inni khayyitu antaqul farqat baynabni Israel, walam turkub qauli. Kataharun, wahai saudaraku, wahai anak ibuku, iya, jangan kamu menarik rambutku dan jenggotku, lantaran marahnya Nabi Musa ini, ditarik rambutnya, ditarik jenggotnya Nabi Harun. Iya." Jangan kau menarik kerangkutku dan dianggutku. Dengarkan alasanku. Apa alasannya? Lihat alasannya. Ini khasitu. Sungguh saya takut. Saya khawatir. Antakula ferrokata baina Bani Israel. Engkau nanti akan berkata, Kamu wahai Harun telah memecah belah di tengah Bani Israel. Harun tidak berbuat. Nabi Harun, iya, dianggap oleh Nabi Musa membiarkan penyimpangan-penyimpangan mereka, karena khawatir dianggap orang yang memecah belah bani Israel oleh Nabi Musa. Walauh terkub kau dan engkau tidak memperhatikan ucapan saya. Alasan saya nanti. Iya, ini bukan dalil yang menunjukkan. Walaupun ada terjadi penyimpangan, tidak boleh kita robah. Ya, sebagaimana Nabi Harun tidak. Hanya Nabi Harun ini, ya, beliau mempertimbangkan maslahat dan masadat. Setelah kembaliknya Nabi Musa. Dia akan dituduh orang yang memecah belah kesatuan Bani Israel. Jelas ini? Nah, ini pentingnya persatuan jamaat sekalian. Ya, Sehingga dianggap oleh Nabi Harun Suatu maslahat. Naam Ya Tatkala dia Tidak dianggap oleh Nabi Musa Sebagai orang yang memecah belah Persatuan Bani Israel ketika itu Naam Dan persatuan ini Demikian pula Larangan dari sebuah perpecahan. Nam, ini merupakan syariat yang Allah syariatkan kepada para Nabi dan Rasul Allah terdahulu. Sebelum diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka syariat ini merupakan wasiat dari Allah swt terhadap Nabi dan Rasul Allah yang lainnya. Sebelum Nabi Muhammad syara'alakum min ad-din ma wasa Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud-din wa la tatafarruqu fihi. Kata Allah Subhanahu wa taala Allah telah mensyariatkan kepada kalian dari agama ini Ya, ini bagian agama, ini bagian ajaran dari para agama. Allah wasiatkan, Allah syariatkan kepada kalian. Sebagaimana yang Allah wasiatkan kepada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, apa itu? An -aqimuddin. tegakkan agama. Ya. Hendaklah kalian menegakkan agama. Dan jangan kalian bercerai-berai. Jangan kalian berkelompok-kelompok di dalam agama itu. Larangan keras dari Allah. Bahkan diwasiatkan kepada seluruh agama. Kepada seluruh ajaran Nabi dan Rasul. Sebelum Nabi SAW. Maka dari itu jemaah tidak pantas bagi seorang Muslim. Yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Menyelesaikan apa yang merupakan perkara yang diwasiatkan oleh Allah terhadap nabi dan rasulnya yaitu bersatu di dalam agama dan meninggalkan perpecahan perselisihan itu. Ya. Selama dia sama-sama berada di atas Al-Qur'an dan Sunnah, selama dia berada di atas manhaj yang sahih dari nabi dan para sahabatnya, hendaklah mereka bersatu di atas agama. Ada kesalahan Kekeliruan Tidak ada orang yang bisa lepas Dari kesalahan dan kekeliruan itu Maka dari itu kewajiban bagi setiap muslim Untuk saling menasihati antara satu dengan yang lainnya Dalam kekeliruan saudaranya Dan tidak membeberkan kejelekan saudaranya itu Iya Tidak membeberkan kesalahan saudaranya itu Kekeliruan saudaranya itu Tanpa dia menasehatinya. sehingga jamaah sekalian. Di antara perkara yang bisa menjaga persaudaraan, kecintaan dan persatuan kaum Muslimin, persatuan ahli senawa jamaah, tatkala mereka itu senantiasa berusaha saling nasihat, menasehati antara satu dengan yang lainnya. Siapa yang mulai tergelincir, dia mengangkat saudaranya. Dia menolong saudaranya Siapa yang terpeleset Maka dia tolong saudaranya Iya Siapa yang mulai melancang dari kebenaran Maka dia mengangkat saudaranya Dia nasihati dengan nasihat yang benar Dengan nasihat yang baik Sehingga kembali dia bersatu di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala <tuh> Maka dari itu di dalam sebuah hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita Al muslimu kal al muslimu lil muslimi kal kalbun yan yashuddu ba'dhum ba'dha seorang muslim dengan muslim yang lainnya itu bagaikan satu bangunan yang saling menopang antara satu dengan yang lainnya. Iya. Yeah. Ini keadaan seorang muslim dalam kecintaan mereka. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda masalul mu'minina fi tarahumihim wa ta'atufihim iya kal jasadil wahid idha shtaka minhu adwan tada'alahu sa'irul jasad disahari wal humma sesungguhnya seorang muslim terhadap muslim yang lainnya iya dalam perkara kecintaan mereka dalam perkara saling menyayangi antara mereka dalam perkara saling mengasihi antara mereka Itu bagaikan satu tubuh Apabila salah satu tubuh yang lainnya itu Merasakan sakit Maka Tubuh yang lainnya itu Akan merasakan Penderitaan Dengan tidak bisa Tidur dengan nyenyak Dan merasakan panas demam ini keadaan seorang muslim Ada saudara muslim yang terluka Ada saudara muslim yang mendapatkan musibah Yang lainnya semuanya merasakan Bagaikan satu tubuh Ada satu yang bersalah Semua orang akan merasakan Iya Kepedihan Disebabkan kerana kesalahan saudara itu Jelas ini Dibutuhkan saling menasihati dan saling mencintai antara satu dengan yang lainnya. Bukan justru antara muslim dengan muslim yang lainnya saling menggali lubang untuk menguburkan saudaranya hidup-hidup. Maka dari itu jaman sekalian. Eh, jaga persaudaraan ini. Ni'mat yang Allah telah berikan kepada kita. Tatkala Allah kenalkan kita dengan kebenaran ini dirahmati dan tidak diberikan kepada selain kita kecuali orang-orang yang telah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang Allah inginkan mereka itu berada di atas kebaikan. Naam. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam sebuah riwayat yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah datang dari sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala an bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda alaikum bil jamaah wa iyyakum wal firqah fa inna shaytana ma'al wahid wa huwa minal itsnaini ab'ad wa man arada buhdhata al jannah Faleikum bil Jamaah. Kata Nabi, wajib kalian seluruhnya berpegang teguh di atas al Jamaah. Apa tadi al Jamaah? Ah, ha? seluruh yang mencocoki kebenaran bersatu di atasnya. Kata Nabi wajib bagi kalian untuk berada di atas al-jamaah, bersatu di atas al-jamaah tersebut. Wajah kau mufrokah dan hati-hati kalian dari perpecahan. Nabi katakan hati-hati dari perpecahan. Fainna syaitan nama wahid Karena sesungguhnya syaitan itu senantiasa bersama dengan orang-orang yang sendiri. lepas dari al-jamaah eh, saya sendiri mengaku sebagai orang yang ya, jamaah munfaridah katanya jamaah sendiri bagaimana itu jamaah sendiri baik saya akan bersamanya kemudian kata nanti dan syaitan itu lebih jauh dari orang yang dari dua orang iya yeah, syaitan lebih jauh dari dua orang makanya kalau ada satu orang yang berjalan dengan dua orang yang berjalan iya, yeah, syaitan itu lebih dekat kepada yang satu orang kenapa? karena yang dua orang ini kalau salah satunya digelincirkan oleh syaitan ada yang mengingatkan yang lain karena persaudaraan dan kecintaan. Tapi kalau sendiri tergelincir sudah tenggelam. Maka dari itu Nabi perintahkan kita bersatu di atas al-jamaah. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan keutamaan orang-orang yang berpegang teguh bersatu di atas jamaah kaum muslimin. Kata Nabi wa man arada buh bahatal jannah dan siapa yang menginginkan pertengahannya surga ya surga bagian pertengahan tengahnya surga siapa yang menginginkannya fa bil jamaah maka wajib bagi dia untuk terus berada di atas al jamaah persatuan kaum muslimin di atas al-haq jelas ini persatuan kaum muslim di atas al-haq siapa yang selalu berada di atas dia sampai al-maut menjemput dia nabi janjikan dia akan berada di tengahnya sorga iya eh, maka lain itu penting jemaah kita terus berada di atasnya, berusaha menjaga persaudaraan ini, kecintaan dan persatuan di atas agama Allah Subhanahu Wataala. Jangan sampai kita bercerai berai, diperdayakan oleh sepon sehingga kita saling membenci antara satu dengan yang lainnya, saling memusuhi antara satu dengan yang lainnya, saling mencelah antara satu dengan yang lainnya sesama ahli sunnah wal jamaah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebaliknya menyebutkan ancaman bahaya bagi orang-orang yang saling bermusuhan. Sesama Sunni Salafi Sesama orang-orang yang mengkaji Kitab Allah dan Sunnah saling bermusuhan. Allah Subhanahu wa Taala Nabi Sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebuah ancaman keras dalam hadis Abu Hurairah riwayat Muslim. Nabi Sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Tutuh abuabul jannati yom al ismail wa yom al khamis, fi yafru li kulli abdin la yusriku billahi shi'ah." akan dibuka pintu surga pada setiap hari Senin dan hari Kamis Senin Kamis terbuka pintu surga. iya yeah. tak kala Senin dan Kamis terbuka pintu surga, Allah akan mengampuni iya yeah. Allah akan mengampuni setiap hamba yang tidak melakukan kesyirikan kepada Allah sedikitpun Siapa yang lepas dari keserikan, Allah akan ampuni dia pada Senin dan Kamis, ketika terbukanya pintu surga. Kemudian kata Nabi: In rajulan kanat bayna huwa bayna aqiyishahna, fayuqal anziru hadayni hatta yafaliha. Kecuali kata Nabi, seorang lelaki yang terjadi permusuhan antara dia dengan saudaranya, ada perselisihan, permusuhan, perpecahan antara dia dengan saudaranya? Kecuali ini saja. Allah Subhanahu Wa Taala akan berfirman, Alziruha Zaini, tangguhkan untuk kedua orang ini. Hatta iaصلihah ya sampai keduanya saling islah. Iya, sampai keduanya saling memperbaiki perselisihan yang terjadi di antara mereka. Jadi tidak akan diampunkan oleh Allah sampai keduanya melakukan islah. Yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an Wain taifatani min al mu'mininak, wain taifatani min al mu'mininak tatalu. Apabila ada dua orang, dua kelompok dari kalangan kaum Muslimin yang bertikai, yang saling bermusuhan, maka lakukan islah perbaikan di antara keduanya. Tidak akan diampunkan oleh Allah sampai keduanya melakukan islah bahkan Nabi dalam hadis ini mengucapkan iya, ucapan yang terakhir ini sampai tiga kali ini bahayanya jamaah sekalian perpecahan permusuhan antara satu dengan yang lainnya nah sehingga merupakan prinsip dasar ahli sunnah wal jamaah Manhaj ahli sunnah wal jamaah Adalah Bersatu di atas al-jamaah Dan meninggalkan perpecahan Itu termasuk sifat ahli sunnah Cinta kepada persatuan Dan benci terhadap perpecahan Al-imamul tahawiyah rahimahullah Di dalam aqidah beliau Akidatul tahawiyah Beliau berkata Wa naral jamaah wa wasawaban wal furqata zaygan wa azaban dan kami mendang kami menang kata beliau bahwasanya al jamaah persatuan di atas kebenaran itu adalah haqqan semua kebenaran wa sawaban dan kebuah ya sesuatu yang benar والفرقة, dan sebaliknya perpecahan itu adalah perpecahan itu adalah penyimpangan dan siksaan bukan nikmat bukan rahmat tapi dia adalah azab dia adalah azab jangan pernah memandang perpecahan yang terjadi ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ikhtilaf ummati rahmat Perpecahan umatku katanya itu adalah rahmat ini adalah hadis baif ya mungkar yang benar sebagaimana disebut oleh para ulama adalah perpecahan ya atau perpecahan itu adalah sebuah azab musibah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala Siapa siapa yang telah dipersatukan di atas kebenaran jaga persatuan jaga persatuan Jangan sampai kita lepaskan Jangan sampai meninggalkan persatuan tersebut Kita mencampakkan persatuan Dan lebih mendahulukan kepentingan pribadi Lebih mendahulukan popularitas ya, Walaupun harus mencampakkan kebenaran Ini adalah azab, Musibah Yang menimpa kaum muslimin Tadkala mereka mulai berpecah Antara satu dengan yang lainnya Sehingga jemaah sekalian, Allah dan Rasulnya senantiasa memerintahkan kita untuk menjaga persaudaraan. Menjaga kecintaan antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya sehingga bibit-bibit perpecahan itu hilang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "La yahillu li muslimin Ayahjir akaunnya fakak tiga lailan. Yatqian fyiardu hada, wiyardu hada. Wakhirum alabi yabdau bi salam. Kata Nabi, tidak boleh, tidak halal bagi seorang Muslim menghajar saudara Muslim yang lainnya di atas tiga malam, lebih dari tiga malam menghajar artinya membenci tidak mau berbicara dengannya iya diboi ya tidak mau berinteraksi dengannya namanya hajar iya hajar ini disyariatkan terhadap ahlu bid'ah terhadap orang, apa namanya ahlu syirik dan orang yang memiliki penyimpangan dalam agama Allah tapi hajar sesama ahli sunnah. Ini kata Nabi tidak halal. Seseorang menghajar saudaranya lebih dari tiga malam. Yaltaqiyani keduanya berjumpa, ya ridu hada fa ya ridu hada. Ya, si ini berpaling, si ini juga berpaling. Ini orang kalau sering baku bompe ya. Ketemu di jalan, satu belok kiri, satu belok kanan. Nah, ketemu di pasar, bahkan sudah bersenggolan, tidak ada saling menyapa. La salam wala kalam wala Tidak ada salam, tidak ada pembicaraan, tidak ada makanan. Apalagi makanan ya? Tidak halal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saling bertemu, yang satu berpaling, yang satu berpaling lagi. Iya. Dan yang terbaik diantara mereka kata Nabi Yang pertama mengawali dengan salam Menyalami saudaranya Itu yang terbaik Ini semuanya dalam rangka menjaga persatuan Semuanya dalam rangka menjaga persatuan Dalam hadis yang lainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ala wa bersabda "La tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu." Kalian tidak akan masuk ke dalam sorga sampai kalian beriman. Dan kalian tidak dianggap beriman dengan keimanan yang sempurna sampai kalian saling mencintai antara satu dengan yang lainnya sampai kalian saling mencintai antara satu dengan yang lainnya kata nabi ala adullukum an shay'in idza fa'altumu tahabtum maukah kalian saya tunjukkan kepada sebuah perbuatan kalau kalian lakukan pasti kalian saling mencintai ini pasti kalian akan saling mencintai apa itu ussalamah bainakum tebarkan salam di antara kalian sebab sebab yang mendatangkan kecintaan dan akan membunuh benih-benih permusuhan dan perselisihan perpecahan di tengah kaum muslimin Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat yang lain Nabi bersabda, "Tahabbu, tahabbu." Saling tukar hadialah. Niscaya kalian akan saling mencintai. Jelas ini? Nah, ini semuanya yang penting kita perhatikan dalam menjaga persatuan dan kecintaan Antara kaum muslimin yang satu dengan yang lainnya. Iya, ada yang tergelincir wajar sebagai kaum muslimin, sebagai manusia biasa. Tugas kita adalah iya, mengingatkan dia dari ketergelincirannya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan diantara perkara yang bisa menjaga persatuan dan kesatuan kaum muslimin <tuh> adalah adanya sifat al-itsar yang telah kita bacakan ayatnya tadi senantiasa mendahulukan kepentingan saudara muslim yang lainnya walaupun dia butuh dan ini adalah infak yang paling tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasaasah eh Terkadang jamaah kita berinfak kepada saudara yang lainnya. Memberikan hadiah kepadanya. Terutama per, pada perkara yang dia butuhkan. Tak kala memang kita sudah tidak butuh. Atau nanti mau berinfak ketika ada kelebihan harta. Kalau tidak ada lebihnya, tidak berinfak sampai mati. Sementara kalau harta, kapan ada lebihnya? Tidak pernah lebih, selalu kurang. Sehingga tidak ada orang di permukaan bumi ini Bagaimanapun kayanya Mengaku saya ini orang kaya Selalu merasa kurang Nah, Tapi orang yang saling mencintai Karena Allah Mereka saling membantu Antara satu dengan yang lainnya Dengan dasar isar itu tadi Nah. Terkadang kita memberikan pakaian kepada saudara kita Karena memang pakaian ini sudah lusuh Atau memang sudah sempit Bukan ini yang dimaksud isar. Ini juga bagus Alhamdulillah bisa berinfak Tapi isar Itu adalah dia memberi Dia membantu kepada yang lain Dalam keadaan dia sangat butuh terhadap perkara tersebut ini sifat para Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sifat-sifat yang mulia ini jemaah yang menumbuhkan benih-benih kecintaan yang bersemi di hati-hati mereka yang saling merasakan penderitaan antara satu dengan yang lainnya satu yang menjerit yang lainnya meringis Ya. Yeah bukan yang satu menjerit yang lain tertawa dan terbahak bahak Ini keadaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kemudian jemaah sekalian, di antara perkara yang bisa menumbuhkan ya benih persaudaraan dan kecintaan persatuan di tengah kaum muslimin adalah tatkala terjadi perselisihan dia ee ya, mengutamakan tanazul selalu mengalah terhadap muslim yang lainnya kalau terjadi perselisihan antara dua orang yang satu ngotot yang satu juga ngotot narik saling tarik menarik akan putus ketika ada salah satunya mengalah maka akan terjadi persaudaraan dan kecintaan sebagaimana yang terjadi dalam kisah yang maaf, dalam Sahihul Bukhari, ketika terjadi perselisihan antara Ali bin Abi Talib, radhiyallahu taalaan, dengan Muawiyah, iya, untuk kemudian Ali bin Abi Talib terbunuh dan putera beliau Al Hasan bin Ali dinobatkan sebagai khalifah pengganti ayahnya, sementara Muawiyah juga dinobatkan sebagai khalifah kaum Muslimin ketika itu. Dua pasukan besar dari kalangan kaum muslimin, dari kubu Al Hasan bin Ali dan dari kubu Muawiyah radhiallahu taalaan. Dua kubu semua pasukannya dari kalangan kaum muslimin, dari kalangan ahli sunnah, para tabi'in, bahkan para sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam dua kubus sudah siap untuk saling menyerang mengangkat senjata dan saling membinasakan antara satu dengan yang lainnya membela Ia. orang yang mereka bela dari kalangan Mu'aliyah atau Al-Hasan bin Ali dari Al-Hasan bin Ali mengatakan inilah khalifah yang sebenarnya yang berhak dari kaum Mu'aliyah juga merasa mau yang berhak Menuduki sebagai khalifah siap untuk sering berperang tak kala kedua pasukan ini dipersiapkan datang seorang yang bijaksana seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar radhiyallahu taala beliau datang kepada khalifatul muslimin ya amirul mukminin na'am Al-Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala an dan berkata kepadanya wahai Al-Hasan Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguhnya saya mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam katik engkau dalam keadaan engkau berada di pangkuannya ketika itu masih kecil masih di pangku oleh Nabi Abu Bakar as mendengarkan Nabi bersabda, "Inni habi hadza sayyid, wa la'alla Allah an yasliha bi fatiin azimatain minal mu'minin." Sesungguhnya putraku ini adalah sayyid, seorang pemimpin. Kelak di kemudian hari dia akan menjadi pemimpin. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendamaikan Dua kelompok besar dari kaum Muslimin yang bertikai ketika itu. Tak kala itu Ali bin Abi Talib, Tayyib. Al hasan bin Ali radhiyallahu taalaan, langsung meninggalkan jabatannya. Tanasil, dia menyerah. Ia menyerahkan kepemimpinan sepenuhnya kepada Muawiyah radhiyallahu taalaan. Tidak lagi dia ngotot mengatakan saya ini pemimpin yang sebenarnya. Saya ini adalah pewaris ayah saya. Saya ini dinerbatkan oleh masyarakat. Tidak lagi diperhatikan itu. Yang dia inginkan adalah persatuan kaum muslimin. Al-jamaah. Bagaimana kaum muslimin kembali kepada persaudaraan yang sesungguhnya. Di atas kebenaran. Beliau rela meninggalkan. Jabatan yang beliau pegang ketika itu. Dan kembalilah kaum muslimin ketika itu bersatu. Setelah pertikaian yang bertahun-tahun lamanya. Yang digelari. Yang tahun itu digelari oleh para ulama dengan Amal Jamaah Tahun Persatuan kaum Muslimin. Indahnya persatuan jamaah. Tiada lagi perselisihan disebabkan karena tanazul yang dilakukan oleh Al hasan bin Ali radhiyallahu taalaan. Beliau mengalah demi kebenaran. Beliau mengalah. Demi persatuan kaum Muslimin dan demi terjalinnya kembali ukuah persaudaraan di antara mereka, naam sehingga benar-benar apa yang boleh inginkan terjadi, naam dan benar-benar keberhasilan dan kedamaian terjadi ketika itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wataala. Ketahuilah. Bahawa setiap perpecahan Yang terjadi di tubuh kaum muslimin Kapan pun dan dimanapun Itu pasti meninggalkan kerusakan Menimbulkan kerusakan yang sangat besar Itu pasti Di antara kerusakan yang ditimbulkan oleh perpecahan Adalah Perpecahan itu Menyebabkan syaitan Bergembira dan tertawa Kalau kita saling bermusuhan antara satu dengan yang lainnya Yang pertama ketawa-ketawa itu syaitan Kenapa? Nah Makarnya Makarnya berhasil untuk memecah belah kaum muslimin. Baik. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitana shaytana qadaa'a ayasa an ya'budahu al-musallun fi jaziratil arab." Sesungguhnya syaitan sudah putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang salat di jazirah Arab. Sudah putus asa, tidak bisa lagi disembah. Tapi apa yang dilakukan, nakin bertahri si baynahum. Eh, akan tetapi yang dilakukan oleh syaitan adalah tahris. melakukan adu domba diantara kaum muslimin. Bagaimana mereka bisa saling berpecah, saling berkelompok dan saling memusuhi antara satu dengan yang lainnya sehingga kapal ini terjadi. Yang pertama bergembira adalah syaitan. Eh, yang pertama yang bergembira adalah syaitan La'natullahi alaih Kemudian ini susul Kegembiraan Musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala Kapan kita berpecah Pasti lemah Dan ini sudah Kaidah umum Oleh seluruh Umat Iya Yang meyakini Siapa yang berpecah Pasti dia Lemah Sehingga musuh-musuh kaum muslimin Dari kalangan ahlul bid'ah, Dari kalangan Ahlul syirk orang-orang kafir dan selainnya yang bensi terhadap kaum muslimin mereka bergembira dengan perpecahan yang terjadi di tubuh ahli sunnah wal jamaah jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka dari itu iya eh, mari kita kembali menyadari perkara ini bahayanya perpecahan tersebut baik kemudian pertemuan kita pada siang hari ini kita tutup dengan sebuah ucapan indah yang datang dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala'an pernah beliau berkata sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imamul Ajurri dalam kitabnya Asy-Syariah kata beliau ya ayuhan nas alaikum bita'ati wal jamaah wahai seluruh manusia Wajib bagi kalian berpegang teguh di atas ketaatan dan al-jamaah persatuan di atas kebenaran. Fāinnaḥ hablillāh al-ẓāwajall al-ladī amarābih. Karena sesungguhnya ketaatan dan al-jamaah itu adalah tali Allah al-ẓāwajall yang Allah perintahkan kepada kalian untuk berpegang teguh di atasnya, sebagaimana dalam ayat yang telah kita Jelaskan tadi. Itu adalah tali omah yang Allah perintahkan kalian berpegang teguh di atasnya. Wa mata kauhna fil jam'a, ah khairun mimmatu hidbuna fil furqa. Kata beliau. Dan apa saja yang kalian benci di dalam al jamaah ada sesuatu yang kalian tidak senangi, tapi dalam rangka persatuan itu jauh-jauh lebih baik dari sesuatu yang kalian cintai tapi di dalam perkara perpecahan kalimat indah yang pantas kita catat eh, yang kita camkan baik-baik di dalam benak kita sehingga kita tetap menjaga persaudaraan dan kecintaan di atas kebenaran agama Allah subhanahu wa ta'ala demikianlah jemaah sekalian apa yang bisa kita sampaikan pada siang hari ini lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dan kita mohon kepada Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menjaga persatuan dan kesatuan kaum muslimin Di atas kebenaran Di atas kitabullah dan sunnah Ala fahmi salafil ummah Naam Sehingga kita semuanya Akan bersatu dan bersaling mencintai dalam kehidupan dunia Dan dipersatukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam tempat yang kita idam-idamkan selama ini Di dalam sarga Allah subhanahu wa ta'ala Yang aman damai dan mainan indah Ilahuna نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك واتوب إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته